Když jsem odešel od toho plagátku a došel jsem, tak už jsem zapomněl, jak se jmenuje přednášející, ale je MK, to si pamatuju. A, Ale bude to Primáty moří, takže to bude fantastický, bude to o evoluci Lavalnočus. A dneska to bude ještě fantastičnější, protože profesor Jaroslav. o báječném novém světě 2.0 a to myslím že máme na ten báječný nový svět tedy. A uvidíme. Děkuju, děkuju za pozvání, děkuju všem, kdo přišli a my, když jsme dávali dohromady tématy do té přednášky, tak jsme se domlouvali, že bychom to nazvali báječný nový svět a ne, že geneticky vylepšené listvo už není science fiction. Takže podívejme se na to, budeme se bavit o zásahy do informace informace. Ty zásahy do informace děláme už další dobu a dělali jsme je poměrně jednoduše, dá se říct, někdy přímo brutálně, ale přesto to mělo velmi zajímavé výsledky a hmatatelné výsledky, příjemné výsledky. Takže jsme získali například nové typy vodrůd zemědělských plodin, získali jsme nové léky a nové materiály. A dokonce se povedlo i těmihle těmi velmi jednoduchými metodami zasáhnout do dědičné informace člověka tak, že se podařilo napravit rozené dědičné choroby. Takže tomuhle to tomu odvětví, tomu těm zásahům léčebným se říká genová terapie. A tu genovou terapii si teda můžeme představit jako, že to, že to je návrat k normálu. Na začátku ten člověk není v normálním stavu. je nemocný, trpí. Hrozí mu často při těch vážných de genetických defektech, mu hrozí smrt v blízké budoucnosti. A na konci ten člověk se přiblíží k normálu, uzdraví se, nebo jeho symptomy toho, nebo projevy toho, onemocnění, ustoupí. První genová terapie byla provedena už v roce 1990. Udělali William French Henderson a udělali na děvčeti, který mělo poškozený gen pro adenosin deaminázu, v důsledku toho nemělo plně funkční imunitní systém a ohrožovaly i banální choroby. Dneska je tý ašantida Silva, tenkrát byli byly čtyři, takže to má lepší matematické schopnosti, než já takhle lehko spočítá, kolik je a má se čelek světu a jí dobře. A tady máme jednu z posledních úspěchů, Spinální svalová atrofie 1 to je choroba, při které to dítě většinou nedožije dvou let věku a ten konec je docela drastický, ošklivej, protože tomu dítěti odumírají vlastně motorické neurony. A tady vidíte, že tohleto děvče určitě je starší než dva roky a vidíte, že běhá, že žádný problém nemá a je vylečená právě tohletou genovou terapii. Takže tohleto jsou zásahy lidéční informace, proti kterým vy, Troufnu si říct, tady v tomto sále málo kdo protestoval. To asi budeme všichni brát, že to je v pořádku. A když se podíváme na něco, čemu říkáme genové vylepšení, tak to je trošku jiná situace. Tam na začátku je ten člověk zdravý, normální, a na konci získá nějakou novou, z toho, co je nám vrozeno, dejme tomu, nepřirozenou vlastnost. A to už je postup, nad kterým se možná někdo otřese a řekne si prostě, tak to ne, tohle to už je za hranicí. Ono to není tak úplně jednoduché, protože co je normální, kdo z nás je normální? Představte si, že v české populaci mezi dospělými má 75% lidí nad váhu. Mezi těma 75% je 25% lidí, který jsou obezní. Teď tam máme ještě takový ty vychytlíky, co mají nenormální váhu zase ze spoda. Tak si vemte, kolik lidí má to, co lékaři uvažují za normální tělesnou hmotnost. Tak to jsou ti normální, vždycky jsou v menšině. Není normální to, co je medián populace nebo průměr populace. Vidíme, že říct si, co je normální, není tak úplně jednoduchý. A co je vylepšení, Michael Jackson jistě měl představu jasnou o tom, co je vylepšení a trouknu si říct, že množství zdále se z dnů Takže ani to není úplně jednoduchý. A co je tedy ten normál, tady máme ukázku toho, co je skutečně normál. To znamená, když potkáme tuhle bakterii, která je tam ode mě napravo od vás na levou, Clostridium tetani, a nakazíme se, tak onemocníme tetanem a i v zemi, která má velmi dobrou lékařskou péči, tak máme docela slušnou šanci na to, že budeme umírat v křečích, při kterých doslova, doslova praskají kosti v těle. To je, prosím, těchně normální. A troufnu si říct, že všichni, jak jsme tady, aspoň doufám, normální v tomto ohledu nejsme, nebo jsme prodělali očkování proti tetanu. čili jsme získali naprosto nepřirozenou vlastnost, odolnost vůči Clostridium tetany Zaplať pánů za to, že tak jsme Takže v podstatě jsme se očkováním posunuli za hranici toho, co je normální. Dokonce i ta nejorganizovanější hmota, kterou ve vesmíru známe, to je lidský mozek. Tak dneska se snažíme ho posunout za hranice normálu. Existují léky, které užívají lidé, kteří poruchy, trpí poruchami pozornosti, hyperaktivitou, hyperaktivní děti, ale tyhle ty léky ve stále větší míře berou i lidé, kteří tyhle ty problémy nemají, protože se po těch lécích lépe soustředí, víc si zapamatují, takže z těhož vyplývá, že jedin z nejčetnějších uživatelů jsou studenti, včetně studentů Českých univerzit, neříkejme si, že to tady u nás není je, vím to stoprocentně, takže třeba ve Velké Británii stoupl za poslední tři roky počet lidí, kteří užívají duševní doping, na trojnásobek. Z 6 na 18 Ve Spojených státech se předpokládá, že tohle to užívá každý pátý vysokou škola. nějakým způsobem. Někdo před zkouškama, někdo každý týden, někdo před párty, aby byl vtipný. Jo? Takže, proč si nevylepšit svoji DNA, svoji vědíčnou informaci? Když se na to budeme ptát etiků, bioetiků, tak můžeme dostávat různé odpovědi. Mně se líbí ta, kterou dává Arthur Kaplan, který říká, nikdo není dokonalý, tak proč lepší. Proč si nevylepšit? Smysly, paměť, imunitu, metabolismus. Takže zase... Existuje důvodné podezření, že vylepšování, genetickému vylepšování člověka dochází už delší dobu, a to ve sportu. Protože existuje cosi, čemu se říká genový doping. To znamená, metody genové terapie, které původně byly určeny k tomu, aby uzdravovali lidi, tak jsou dneska používané okoutně ve sportu k tomu, aby se zvýšil výkon těch sportovců. Je to v celku to pokušení v v tom sportu, protože, co si budem povídat, genová terapie jako taková, tak musí mít poměrně razantní účinek. Pro sportovní doping, včetně genovýho, nemusíte mít razantní účinek. Vám stačí, vyzískáte malou výhodu proti těm svým soupeřům, protože o vítězství často rozhodují setiny sekundy, centimetry nebo milimetry a to vám stačí. Zatímco genová terapie by měla působit dlouhodobě, abyste prostě byli uzdravený do konce svých dnů, tak u sportovního dopingu stačí, abyste měli ten malý náskok proti těm konkurentům zrovna, zrovna na tom šampionátu, zrovna na těch olympijských hrách, zrovna v té chvíli vyzkoušíte překonat světový rekord. A zatímco u genové terapie máme vysoký standard na to, aby to bylo bezpečný, tak těm klukům a holkám který se živí sportem, který třeba neumí v tom životě pomoct víc než vzít a zahodit ho někam rozběh daleko, tak je to úplně ukradené. Protože třeba ty Montgomery, bývalý světový rekord, má 19 metrů, a člověk usvědčený z klasického dopingu, tak říkal, že kdyby vyhrál za tu olympijskou medaili a za cílovou čárou umřel, tak mu to stálo za to. Takže Lee Sweeney, který se zabývá právě stimulací růstu svalů, Zásahama do informace, tak tvrdí, že poslední olympiáda, kde ještě nebrali medaile geneticky dokovaní sportovci, byla v Atenách. To bylo 2004. Máme 2019. Takže tohleto všechno se vzít dělo metodama inženýrství, který připomínali situaci, kdy přijdete pod mě před stolu s nabitou brokovnicí a vystřelíte. Protože ta brokovnice má pořádný rozptyl a stodola je velká a vy jste docela blízko, tak máte docela slušnou šanci, že se strefíte. Stejným způsobem jsme zasahovali do dědiční informace nejrůznějších organismů, včetně toho lidského. Ta klasická genová terapie, tak jak ji dělal William French Anderson, tak se nikdy připomíná k tomu, že přijdete do servisu s autem, který má rozbitý reflektor. Mechanik vám tam ten rozbitý reflektor nechá a na střechu vám místo něj našroubuje nový svítící. Takže podobně jsme teda na tom byli nedávna, A řekněme si, že třeba v roce 2000 se léčil, Ellen Fischer ve Francii vyléčil prvních 12 kluků tzv. poruchy nebo poruchy imunitního systému, těm klukům se říká bublinový děti, to znamená zase selhání imunitního systému z jiných důvodů, než měla ta Shantida Silva, a z těch prvních 12 vyléčených tři kluci dostali leukémii a jeden na ní umřal. Právě proto, že ten zásah byl prostě na nevhodném místě. V současné době jsme svědky genetické revoluce. Skutečně. Dneska se odehrává revoluce, která je možná významnější, než byl v oběv dvojitý šroubovice, mocným krykem a rozhalem Franklinovou. Nebo když se udělala první rekombinantní DNA a začalo genový úženěství. Proč si myslím já, nebo proč spousta lidí si myslí, že je to revoluční byť veřejnost to tak nechápe, což je šílený a je to špatné? Protože máme tady techniku, která se jmenuje crispr 9 Tady máme aspoň tři lidi, kteří se na tom významně podíleli, ten tábor, těch lidí, který na této tý technice, na tom jejím vývoji pracovat je mnohem, mnohem širší, ale představme si ten Djanga, z Massachusetts Institute of Technology, a tyhle ty dvě dámy, vlevo z vašeho pohledu, je Emanuel Charpentier, francouzka, která v současné době pracuje na Max Planck Institute v Berlíně. A vedle ní je Jennifer Doudna, což je genetička, která je bioložka, která pracuje na univerzitě v Kalifornii v Berkeley. Takže tihle tři jsou ústřední postavy, v, v současné době se perou o patent, v kterým lítají miliardy dolarů. Není rozhodnuto, kdo teda se na tom nakapsuje víc. Nakapsují se určitě všichni. Kdo ho dostane, tak dostane asi Nobelovku. Říká se, že Nobelov výbor čeká, kdo dostane patent. Bylo by trapný, kdyby někdo dostal patent a druhý Nobelovku. Že? Takže ten systém crispr 9 není nic, co by spadlo z nebe, co by tihleti tři, byť jsou to geniální mozky, tak by jako od základu. Je to v podstatě kopírovaný imunitní systém bakterií, kde se ta bakterie brání proti dědiční informaci viru, který napadly fágů a umí na nich najít specifické místa a tam střihnout. To znamená, když tam ten fák vleze, pošle tam tu svoji dědičnou informaci, tak ta bakterie umí rozstříhat na vybraných místech na kousíčky a zlikvidovat. Takže tohleto bylo použito pro tenhle ten zajímavý nástroj, Podívejme se, jak ho, je. on má dvě takoví komponenty, ta první můžeme si připodobnit čuchacímu nebo slídnícímu psovi, který je schopný najít u dědiční informaci přesně vybraný místo. To není legrace, člověk má 3 miliardy 200 milionů basepair, čili písmen genetického kódu. Kdybyste to přepsali na počítači písňu Roman 12 a řádkování 1 po obou dvou stranách, ty papíry naskládány na sebe, tak vznikne to s vysokým 50 km. To máme v každé buňce tohleto. A v této hromadě papíru tenhle ten systém umí vlízat tu přesně na to vybrané místo, na to slovo nebo kombinaci slov a říct tady. A zároveň tam zavleče molekulární můžky, enzym, který mu říkáme nukláza, a ten enzym tam tu dvojitou šrubovici přestřihne. Přesně v tomto vybraném místě provede střih. <coughs> Takhle to vypadá v reálu. A co se stane na tom vystříženém místě? Stane se tam buď to, co je vlevo, to znamená, vznikne tam něco, čemu se říká dvojitý zlom, což buňka nesnáší a začne to okamžitě opravovat. A opraví to většinou s chybou. Takže když vyž provedete střih v místě nějakého genu nebo nějakým důležitým místě, tak ta buňka to tam zalátá nějakým rotanským <coughs> způsobem a ta sekvence se vlastně poškodí často ztratí smysl, takže tímhle tím způsobem můžete vyřadit gen z činnosti. Mysleli jsme si, že ta oprava probíhá naprosto náhodně. Teď se ukázalo, když se na to pustila umělá inteligence, tak ta je schopná v tom najít jakýs takový systém. Takže dneska jsou ty lidi schopní vlastně předpovídat, jakým způsobem asi si to tam ta buňka zalátá, což mě přijde úplně nepochopitelné. A neméně zajímavá je ta situace vpravo, kdy teda v tom přestříženém místě ještě tam vložíme kopii nebo nějakou sekvenci, nějaký kus dědiční informace a ta bunka si to na tom přesně vybraném přestřiženém místě do toho zabuduje. Takže můžeme vkládat informaci do dědiční informace, novou dědiční, novou informaci. Tady máme Martina Dínka, který právě stal uzoroduchý techniky, pracoval pro Jennifer Doudna a Ona sama ve svých svý knížce, kde to popisuje, tak která mu skládá hlubokou poklonu, protože ten český biolog nebo český chemik tak se významně přispěl k tomu, že ten CRISPR-Cas9 funguje. Takže to je česká stopa v tomto úžasném příběhu. Hlavní rizika, hlavní rizika jsou v tom, že se ten čmuchací pes splete. Že prostě zabloudí a sedne, zavede ty nůžky někam, kam neměl. To se prostě stává. Je dneska celý systém opatření, jak tohle eliminovat, ale může se stát. To znamená, pokud bychom v tom organismu nám zabloudil ten CRISPR na nevhodné místo a bude to v tělesných buňkách, somatických buňkách, tak tam může napáchat vážné škody, ale když to tak řeknu, možklivě. Jardav Léger se mnou bude jako evoluční biolog určitě souhlasit se. se z evoluce se nic neděje, protože to chcípne s tím nositelem. Problém nastává ve chvíli, kdy tenhle ten zásah provedeme na embryu nebo na pohlavních buňkách, protože pak, pokud tam došlo k chybě, nebo i ten náš zásah cílený, tak ten zůstává veličný informaci a dědí se z generace na generaci. A to je to, o čem budeme za chvíli hovořit. Takhle ten přenos z generace na generaci, tak ten je, ten je dneska to, o čem se bavíme. Řekněme si, že bychom se vlastně neměli mít o čem bavit, protože to máme zakázané i v České republice. Existuje něco, čemu se říká ověcká deklarace, byla přijatá v roce 1997 a pokud vím, taky ratifikovalo 29 zemí celého světa, včetně České republiky a můžeme si to přečíst. Článek 13 říká, že zásadně měřující ke změně lidského genomu lze provádět pouze pro preventivní diagnostické nebo léčebné účely a to pouze tehdy, pokud není jeho cílem jakákoliv změna genomu některého z Takže nesmí se to přenášet na další generaci. To říká oběcká deklarace naprosto jasně. Takže položme si otázku, jestli nazral čas k tomu, abychom článek třináctkověcké deklarace prostě škrkli červenou tuškou a vypustili ho. A nebo, což je taková ta klasická bioetická otázka, jestli smíme dělat vše, co dělat umíme. Ta otázka přichází pozdě, protože už se to stalo. Takže odpovědi jsou jasní, kde se to stalo v Číně, kdy se to stalo v Loni, kdo to provedl, Jian a komu to provedl dvěma děvčatům, který jsou mediálně známy jako Nana a Lulu. Takže podívejme se, co ten Jian provedl. On vzal vajíčka žen, spermie mužů, a ty spermie vstříkl do toho vajíčka společně s CRISPR. To znamená s tím slídícím psem a molekulárními mužkami, a ten slídící pes byl naprogramován tak, aby našel v dědiční informaci toho vzniklého embrya, aby našel gen CC pro receptor CCR5, který se běžně vyskytuje na bílých krvinkách. A šmiknul ho. Takže došlo k tomu, že, že ten CRISPR tam šmiknul ten CCR5. Proč si vybral Jean-Pouche zrovna ten gen a proč se rozhodlo porušit? Protože víme, že existuje mutace, který se říká delta 32, vyskytuje se asi u 10 obyvatel severní Evropy a asi 1 těch lidí v severní Evropě má to štěstí, nebo tu smůlu, jak se to vezme, že zdědili tude mutaci od obou rodičů. Tihle lidé jsou odolní vůči viru HIV1. Virus HIV1 leze do těch buněk právě přes ten CCR5 receptor a pokud ho tam nemá, nebo ten receptor je pozměněný, tak se nemá kde chytit a nemůže tam být. Takže Jean Cui provedl tuhle změnu proto, aby ty děvčata chránil do budoucna před možnou infekcí virem HIV. Je to určitě vylepšení, protože ty děvčata jim nebyly nakažený, jim nehrozila infekce, oni by se narodili jako naprosto zdraví, a měli by jistě řadu možností, jak se před infekcí věrem HIV chrání. Ale ten Giancui se rozhodl, že jim to dá prostě do vínku. Za všechno se platí, to znamená, i tady se za to platí, pokud máte narušený gen pro receptor CCR5, tak se zvýšeně náchylní onemocnění horečkou západního Nilu, což je choroba, na kterou se umíralo loni v létě i v České republice. A v neposlední řadě vám hrozí vážní komplikace, pokud se nakazíte obyčejnou chřipkou, tak můžete skončit na jednouce intenzivní péče, protože máte takto zápal plic, že to prostě člověk neudýchá. Takže tohle to bylo ve hře, ale co bylo nejhorší, že ten jiankui to udělal úplně úplně špatně. To bohoz hůř už to promíst prostě ani nešlo. Jo? Takže v žádném případě nenapodobil mutaci delta 32. On tam prostě nějak šmiknul a tam vypadly nějaký písmena, jak jsme si říkali, ta náhodná zprávka tam proběhla. Takže u té oba dva ty geny, který ona má pro CCR5, jsou nějak poškozený. Jestli jsou vyřazený z funkce nebo nejsou, to nikdo neví. Jestli ta nana bude vodolná nebo nebude, to taky nikdo neví. U té lulu se to povedlo jenom u některých buněk. Že ten šmik proběhl až když se to embryo začalo dělit a postihl jenom některý buňky. Takže u ní můžeme říct, že určitě odolná vůči viru HIV není. Takže to byly jeho lapsy, dejme tomu takový ty biologicko-genetický. On se ale dopustil ještě dalších lapsů. Například těm dobrovolníkům, kterým mu ty vajíčka a ty spermie, tak předložil povolený etický komise té kliniky. To bylo padělání. Těm dobrovolníkům vůbec neřekl, že bude zasahovat vědíčné informace jejich budoucích dětí. On tam v tom po takzvaném informovaném souhlasu má výrazy, které mluví o vakcinaci, očkování. A dobře věděl, že tohleto Čína sice není signatářem o vědcký konference, o konvence, ale Čína má tohleto od roku 2003 zakázáno. Takže jiang Che he tohleto oznámil do světa v zápě, na konferenci v Hongkongu, kam si pod něj dojel, děkan jeho fakulty, odkud ho zápětí vylili, že jo, samozřejmě. A od té doby jiang nikoho he nikdo neviděl. Kde je, se můžeme dohadovat. A analýzy, protože proběhlo vyšetřování, agentura Nová Čína vydala takový tiskový prohlášení o tom, jak to vyšetřování probíhá tak tam je v závěru konstatováno, že všechny tyhle ty hříchy, který jsem tady vymenoval, tak se při vyšetřování potvrdili. A je tam závěr, že je to udělal nejen pro slávu, ale i pro peníze, pro zisk. Vážení, Čína má korupční paragraf, kde se v trestním zákonníku pamatuje na tenhle ten prohřešek, jako je korupce, i trestem smrti, takže není vyloučený že to ten giangui vodne odnese opravdu hodně krutě, jo? což by mu asi přes to, co udělal, nikdo nepřeba. Takže je tam ve hře ještě jedna zajímavá věc. Gen CCR5 zřejmě potlačuje něco, čemu říkáme neuroplasticita. To znamená pružnost vosku, schopnost vosku z... naučit eh, nervový obvody novým věcem. Takže podívejme se, tady máme výsledky pokusů na myších, který mají poškozený jen jeden gen CCR5, druhý mají v pořádku. A ty myši, když se podíváte, ty se testují na takovém bazénu kulatým, kde je voda, která má nějakou barvu, aby tam nebylo vidět pod hladinu. A těsně pod hladinou v jednom místě je plošinka. Oni tam tu myš hrodějí, ona musí plavat a náhodou najde tu plošinku, že jo, může tam vylít je venku z vody, nemusí plavat, je jí fajn. A když ji takhle párkrát namočíte, tak ona si zapamatuje, kde ta plošinka je a pak už plave více méně rovnou té plošince. Ale po nějaké době to ta myš samozřejmě zapomene, takže když ji tam pak hodíte po nějaký době, tak ona tu dál zase musí bloudit. Když budete obyčejní myši, tak ty to opravdu zapomenou. Tady vidíte, čím je to blížší žlutý, červený a fialový, tak tím intenzivněji se tam tam již pohybovala. Takže vidíme, že nic moc, že jo, takhle hledala tady, tady, tady, ale prostě víceméně se to hlala. Ale Ale to jsou myši, které mají vyblokované jeden gen pro CCR5. A vidíte, že přesně věděli, kde mají tu plošinu hledat. Ta tam nebyla v týhle chvíli, jo. Takže byli tam marně, ale šli na to správné místo. Ty si to furt ještě pamatoval. Takže víme, že ten mutace toho genu CCR5 a delta 32, tak zvyšuje tu neuroplasticitu a dokonce je prokázáno, že v některých aspektech lidi, který mají ten gen poškozený, tak se líb zotavějí z mozkový mrtvice. Ne proto, že by se jim to tam opravilo, jako ty buňky, by se vrátily zpátky, ale proto, že jiný nervový obvody převezmou funkce toho, co bylo zničeno. To je ta neuroplasticita. A dokonce se udělal takový pokus, protože lidi, kteří jsou HIV-pozitivní, tak můžou používat eh, marakovir, což je látka, která se naváže na ten CCR5-receptor, obsadí ho a nedovolí tomu viru HIV, aby tam lezl. Takže zase, když se tenhle ten marakovir dává myším, tak ty myši jsou prostě vyšší, Můžou mít neporušený CCR5-gen, ale když se jim ten receptor zašpuntuje, tím letím tak prostě dávají lepší. Dokonce se říká, že ta demence u HIV pozitivních vždycky byla dávaná do souvislosti spíš se záněty, zánětevýma procesama v mozku. Dneska se to bere tak, že vlastně, když se ty vidový proteiny navážou na ten CCR5 receptor, tak ho nadměrně aktivují. takže ten prostě jede na zakázanou rychlostí. Jo? Příliš přidává plyn ten CCR5 receptor. Takže Vidíme, že jsme schopní, nebo i ten Jiankůjche byl zřejmě schopen vylepšit ty děti různým způsobem, nebo na mnoha frontách. Byť to udělal nešťastně a neuměle. Takže asi se budeme ptát, jestli to lze zastavit tohleto. Já se domnívám, že nejde. Historická zkušenost ukazuje, že jakýkoliv pokusy zastavit takovýhle nějaký proces končí neúspěch. Před druhou si tou válkou fyzik Leosila tvrdil, že když se dohodne asi z 16 nebo 20 lima po celém světě, tak nebude atomová bomba. Hiroshima a Nagasaki jasně dokazují, že teda se mu to nepovede. Paul Berg, kterým se ještě budu zmíňovat a třeba, já nevím, David Baltimore, tak v 75. Svolil do Kalifornie do Asilomaru konferenci, která měla dohodnout, že se nebude pokračovat na výzkum genového inženýrství. Protože z toho všichni měli hrůzu, co to může přinést. Tak dneska, po tom, co udělal Giancoy je jasný, že a konference by dneska byla bená jako akt vědců, jako ukázka zodpovědnosti, tak taky asi nevedla k tomu, aby se to stoplo. A když před více 40 lety Robert Edwards ve Velké Británii začínal s umělým oplozením ve zkumavce u člověka, tak se nad tím pohoršoval třeba i James Watson spolu objevitelů Šroubovice a spousta lidí volala, na to nedostal grant třeba, musel mít soukromí sponzory a tak dále a tak dále. Do dnešního dne se narodilo více než 8 milionů lidí, kteří byli ve i ve z asistomnou reprodukcí, takže taky je jasný, že se to nepovede. Takže v současné době jsme svědky, bylo to asi před 14 dny, Přišel v asi třístránkový takový odevřenej dopis, podepsaný asi dvacítkou předních vědců, který říkají, že chtějí pětiletý moratorium na zásahy do dětiční informace lidských embryí. Je tam Feng Zhang, je tam Emmanuel Charpentier, je tam Eric Lander, je tam celá řada plejáda věců. kteří prostě říkají, my chceme, aby se to na pět let zastavilo, aby jsme si mohli to prodiskutovat s veřejností a tak dále. A tak dále. Neméně početný tábor ale říká, že Pětiletý moratorium je prostě špatně. Či to je nesmysl, či to je hloupost. Mezi těma lidmi, který to vodví, je Jennifer Doudna, například. Je tam ten David Baltimore, který v 75. pomáhal organizovat asoumarskou konferenci. A tohle to je. Tady se to jmenuje Šefra, je to bioetik ze Singapurské univerzity. Ten má velmi, velmi zajímavou statistiku publikoval, kde říká, že. Všichni, ať jsou pro nebo proti moratorium, tak se v podstatě v zásadě shodnou, že v současné době ta technika není ještě zralá, aby jsme z toho měli děti. A za druhý, že je potřeba se domluvit Nejenom věci mezi sebou, ale i věci versus veřejnost. A i z toho důvodu on si myslí, že se dá to všechno uskutečnit bez toho moratoria. Jennifer Doudna například říká, jestli přijmeme to moratorium, tak se toho chytnou politici. Politici to uzákonějí a budeme to mít na tvrdou zákonech, tak jak to máme my v týmovědských konferenci. A až budeme my vědci si jistí, že už se to dá využívat pro blaho lidstva, tak budeme muset přesvědčit ty politiky, aby ty zákazy zrušily. A to teda vidí jako těžký úkol, že se s těma politikama věci dohodnou. Takže říká radši, ať tam žádná stopka není. A ať my vědci rozhodujeme o tom, jestli už to je nebo ještě není jo. Samozřejmě, že se do toho vložil, vložila Světová zdravotnická organizace, která má nějaký výbor, už na tom jmenovaný nějaký panel, a ten se teďka nedávno dohodl nebo oznámil, že by chtěli udělat databázi pokusů, globální databázi pokusů, které budou působit na tomhle, tom poli, že by to evidovali. Jo. Já nevím, ale podle mě žádná evidence a žádný výbor nezabrání nějakému blbci s odpuštěním, aby udělal věc, která je špatně. Jo. A ta evidence to bude byč na ty podstivce, který se do té databáze přihlásej. Ty nezodpovědní, ty se tam určitě do toho hlásit nebudou. Takže tady jeden z těch odpůrců, zase odpůjců toho moratoria, George Daly z Harvardu, který na té druhé konferenci o editaci lidského genomu, která byla na University of Hong Kong, řekl ten Translational Passway. Potřebujeme najít cestu, rozumnou cestu, kterou ty techniky převedeme z experimentálních podmínek v laboratořích na klidik. Nikdo nemluví z těch lidí nikdo nebudil o tom, že by se to mělo zarazit. Takže já si dovolím přejít českému klasikovi, Károvi Cimrmanovi, a zopakuju, že můžeme o tom vést spory. Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Takže proč já si myslím, že to přijde? Člověk je velmi zvláštní A Ať se podíváte po přírodě, kde se podíváte, tak většina živočichů, když má lepší životní podmínky, tak to využije k tomu, aby měli víc potomků. To zvířata dělá. Člověk ne. Člověk čím se má líbit, až na český výjimky teda, tak si pořizuje méně děti. Ale investuje do nich. Koupíme jim lepší počítač, lepší mobil, zaplatíme jazykový kurzy, budou chodit do houslí, že jo, Značkové boty, oblečení a tak dále a tak dále. To znamená, investuje. A je otázka, jestli nebudeme chtít investovat do genového vylepšení svých dětí. Jestli se to nestane součástí těch investic. A ono tomu bude těžký vodu, tomu pokušení. Já tady mám takový hodně markantní případ, který je možná krajní a není to tak úplně to vylepšení. Jo? Ale představte si, že když máte mutovaný gen BRCA1, tak ženy, než se dožijou 70 let, tak mají často až dvou pravděpodobnost, že onemí, onemocní karcinomem prsu a 40% šanci na onemocnění rakovinou ováry. Pokud máte mutaci BRCA2, tak je to jenom nepatrně lepší, jo? nějakých 50% šanci na rakovinu prsu a 20% na rakovinu ováry. Teď si to představte, jste v rodině, kde se tahle mutace vyskytuje. Měli jste před očima osud vaší babičky, vaší tety, vaší maminky, vaší sestry. A teď tak vám někdo přijde a řekne, čekáte holčičku, nebo chcete mít dítě, já vám můžu zaručit, že vaše dítě bude mít gen BRCA1 v naprostém pořádku a to, co jste viděli u své příbuznej, prostě u ní nenastane. Ono teda fakt je ten, že Tyhle mutace způsobují 5 až 10 všech případů karcinomu prsu. To znamená, můžete dostat karcinom prsu, i když máte tyhle geny v pořádku. Jo. Ale vodolejte tomu, to té zkušenosti. Ta osobní zkušenost v těle těch případech hraje strašně silnou roli. Pak do toho vstoupí i nutná dávka emocí a je rozhodnut. Takže já jsem přesvědčený, že takovýhle nabídce by spousta těch dotčených rodin, by o tom začala vážně uvažovat. My máme v přírodě inspiraci k tomu, jak se posychrovat proti rakovině ještě další možnosti. Vemte si, že jsou veleryby, které mají desítky tun. To je něco buně. Že? Teďka ty veleryby žijou 200 let třeba. To je nějakýho času. Celou tu dobu ve všech těch buňkách může dojít k průšvihu, že tam vznikne mutace, která vyvolá nádorový bujení. Přesto ty velryby na rakovinu neumírají ve stovce, v Takže asi to mají nějak posichrovaný. Dneska už se ví jak. Oni mají daleko důkladnější reparační systém poškození DNA. Sloní, tak tam toho není tolik, že jo, a mají nějaký hloupej 70 let na to, aby si rybylo rakovinu, ale nejsou dovíjak na hákrivý na rakovinu a zase mají tam systém, kde mají gen 53 několika desíkách kopií, máme dvě, že ho tam ví Rypoši lisí, který vydrží úplně všecko. Jo? To jsou hlodavci, který by měli žít tak sedm let a jsou práce, které říkají, že možná vůbec nestárnou. Takže je. Takže můžeme těm potomkům nabídnout fyzickou zdatnost, sílu. Silný jako bíka právě tolik chytrý, jak se říká. Pokud tomu skotu, když kdysi dávno, před pár staletími, vypadlo nižší informace z genu pro 11 píslem genetického poru, tak jsou z toho takový hovězí švarcenek, jaký máme tam vpravo na V levé belgické moře. Ale občas se stane, což je tam vlevo, že se narodí děcko, který má takovou mutaci genu pro myostatiny. Ne, Nemá žádný problémy. Je to pořádný pořez a má sílu, obrovskou. A pokud se chcete živit třeba jako dráhový cyklista, jako Firsterman, žil z Německa, tak takováhle mutace vám místě přijde vhod. Dokonce i to zvýšení mozku. My jsme se tady bavili o mutace Delta 32 CCR5, ale když se zvýší exprese genu NR2B v mozku vyšší, tak v těch IQ testech myších, jako je třeba to plavání bazénu a hledání pošinky, tak mají tyhle ty myši z kvene, které jsou zlečují jako důvodní pětkrát lepší výsledky než obyčejné myši. Takže vidíme, že i tohle vyšlo. Takže jednoho krásného dne se může stát, že budeme prostě do těch dětí investovat do jejich genového vylepšení. Ty děti budou vodolnější Odkonější, takže budou úspěšnější. Budou vydělávat větší prachy také asi. A budou moct víc investovat do genového vylepšení svých dětí, ale to genové vylepšení se bude dědit. To znamená, ty děti zdědí to, co měli, měli jejich rodiče, ale ještě jim tam rodiče přitlačí další vylepšení. Takže se nám to tam bude hromadit z generace na generaci jako genetický kapitál což je situace, která nabízí několik scénářů. Já teďka tady představím dva scénáře. Přiznám se, že oba dva jsou extrémní. Co jsou dobré a co jsou špatné vlastnosti, jo. Taková bipolární porucha. Zažil, jestli jste to někdo zažil v blízkosti, tak víte, že s člověkem s bipolární poruchou není jednoduchý život. Jo? Znám příklad, kdy člověk s bipolární poruchou vybral rodinní úspory a nakoupil za všechny peníze, co měli, přišťálový lustry, protože v tom lmániu mu to přišlo jako úžasný nápad. Rodině ne teda. A když dostanete depresi, tak to je špatné. Ale bipolární poruku měl podle všeho Vincent van Gogh, Ernst Hemingway, Schubert. Všichni tyhle ty lidi těžili z toho, že prožili v těch depresích hotový peklo a v tom mániu, v té fázi, byli schopní to přetavit do tvorby. Takže odstraníme, protože bipolární poruka jistě má genetický základ. Můžeme to najít a můžeme to opravit. Budeme mít svět možná bez vypolární poruchy, ale budeme mít svět bez Vincentu Van a a Schubert. Takže není to jednoduché, ale jako je to správný, že takhle uvažujeme, že, že za všechno se platí. Já chci ukázat dvě, dva krajní scénáře, přičem chci zdůraznit, že bych si moc přál, aby ani jeden z nich nenastal. Ale souhlasím s tím, co říkají ti lidé, kteří říkají, je potřeba vést dialog s veřejností. Ta veřejnost je to úplně ukradené, co se teďka děje v té genetice. Tam se pak děje revoluce. Jsme schopní dneska zasáhnout do informace tak, že se to bude vidět po generace. A jsme schopní najednou my sami určovat svoji evoluci. To je opravdu klíčový moment. A tady je potřeba, aby ty lidi se probrali a začali se od tím zabývat. To znamená, když si tady představíme dva extrémní scénáře, možná to s náma trochu zaklepe, a nevypaří se nám to z a budeme o tom přemýšlet. Což si myslím, že by jako výsledek této přednášky bylo úplně fantastický. Větší ambice nemá. Takže představují plán A na rozdělení lidstva. Jde. V současné době máme většinu vlastností, neplatí to pro všechny, ale předpokládáme, že mají to normální rozdělení podle Gaussovy křivky. Prostě těch průměrných je nejvíc, těch nadprůměrných a podprůměrných je není. Ale teď jsme si říkali, že můžeme začít vylepšovat. A že to nebude jednoduchý, že to bude drahý, že to bude složitý a že to možná bude dělat jenom část lidí. Elita. A jejich děti budou ještě elitnější a jejich děti budou ještě elitnější a najednou zjistíme, že tady máme jakousi malou skupinku elitu genetickou, ale i společenskou, která se úplně odlišuje svými vlastnostmi. od toho zbytku. Teď si představte, že několik generací investujete tvrdě do genového vylepšení. Teď tam máte tu slečnu nebo toho mladého to má, který mu je všechno ukradené a všechno má na háku. A ten si nabrnkne partnera z té nevylepšení půlky. Tak dobře, tak první generaci budou heterozygoty, že jo? Tak všetě tomu. Ale v té druhé, podle Mendla, už se nám to tam začne všel jak štěpy. A najednou se nám ten genetický kapitál začíná rozpadat čupu pod rukama. Vážení, není nic jednoduššího, než tam postavit genetickou bariéru, aby se ti vylepšení mohli rozdlužovat jenom s těmi vylepšeními a s těmi nevylepšenými nikoli. Dá se to udělat mnoha různými způsoby. Šlo by to možná už dneska. A v té chvíli, zase tady jsou zoologové a odborníci, tak snadně mě Užiju tu definici druhu, když jsou to navzájem se rozdružující jedinci, ono to tak neplatí samozřejmě. Víte, že mezi druhový přížení existuje a vůbec není handicapující v řadě případů. Ale můžou se nám ty, to lidstvo rozdělit na dva druhy, na tu elitu, a ty nebyl lepšený. Vypadá to, že to je úsměvný, nic novýho posluncem to už tady bylo. Jo? Před 40 tisíci lety tady žili. Homo sapiens, neandrtálci, denisované, a je ještě tam dole v Indonésii prstové, ty, ty hobbity, že jo? A možná ještě někdo bokom, ještě nevíme, jo? No? Jenomže tenkrát se to ještě mezi sebou míchalo, tenkrát tam ta bariéra nebyla. Takže evropská populace má 2% neandertálských genů a populace, které jsou, já nevím, takhle, Papuárová, výhne, tak mají 5% denisovanských genů, že jo? A Říká že v evropské populaci když jsme to pozbírali, že seženeme 70% neandertáce geneticky. Takže nic nového posluncem, ale bylo by to zajímavý v tom, že rozdíl mezi šimpanzem a homo sapiens geneticky není kdově jak propastný. Když by se ty vylepšení sbíraly, tak by se mohly od sebe ty, dvě, ty dva druhy člověka, reprodukčně oddělení, Vzdálit natolik, že by ti nevylepšení možná mezi nimi a těma vylepšenými byl větší rozdíl než je mezi náma a šimpanzem dneska. Jak by ti vylepšení koukali na ty nevylepšení? Byli by to pro ně ještě partneři? Šimpanzi dneska nikdo nedá volební právo ani občanský průkaz. Jak rychle by se tohle to nashromáždilo? Možná máme pocit, že by to trvalo. A stopky let. Jenom pro dokreslení, jo, v roce 17, 2017, dokázali molekulární genetici jedním brzem, jedním zásahem v prasečích a v prase organismu zasáhnout na 62 místech na jedno. Takže to, jsme, to byl světový rekord a opájeli jsme se s ním do úterka tohodle týdne protože George Church publikoval práci, zatím, to ne, zatím je to na tom uh, prepublikačním serveru, kde se povedlo ulický buňky zasáhnout cíleně na 13 200 místech. Jestli na vás, vás nezamrazilo, tak mě v úterý ráno, když jsem to čet, tak mě Takže Protože jsme během dvou let, jsme řádově někde úplně jinde. Takže ten fofr může být dechberoucí. Tak, jestli si myslíte, že si u plánu B unifikace lidstva vodpočinem, to mám se, že ne. Takže, Mendelistické zákony, všichni víme, že jo, od jednoho rodiče dostanete jednu mohu, od druhého druhou, spojíte to a rodiče se pak po povečeri hádat, pokud to dítě je, že je to konzola to. Bohužel, nebo zaplať v občas Mendel neplatí. Takže existuje technika, která dokáže zasáhnout uvidíční informace a to technikou, která se anglicky označuje jako gene drive a česky je to genový tak, že jo, je to, je to tak, správně? Jsem byl opravený teďka, protože jsem použil naprosto chybnou terminologii, jsem zjistil. A tam se to ředí jinak nebo tam se to dědí jinak tam vlastně ano, ten z dostane vlohu od, od, po vloze od každého rodiče. Ale pokud ta jedna technika je připravená tou technikou toho gene tracku, tak ona vlastně přepíše tu druhou vlohu. To znamená, je to jako kdybyste si dali ve wordu, najdi a za mě. Jo? ta vloha tohle to umí. V té informaci, které ten typ vlohy nemí, tak ona si najde přesně ten svůj protěžek nebo to jichniště místo a překopíhle se Zjednodušeně řečeno. A tahle, tyhle ty vlohy se pak šíří řetězovou reakcí tou populací. Takže zatímco vlevo ten červený komár, tak vidíme, že se tam, to je klasická vědíšost na základě zákonů, tak pokud je to připravený tou technikou toho genového tahu, tak vidíte, že se vám to tam prostě i křivání přibývá. Byl udělaný takový experiment, kde se prostě tyhle komáři s tímhletím genem při genovým tahem se vnesli do populace komárů. Byli tam na začátku jedno procento. Každý z těch komár nesl tuhletu vlohu. Po deseti generacích už tam byli jenom komáři s tuhletou vlohou. Už tam ty původní vůbec nebyly. Deset generací udělali komáři za příhodný podmínek za rok. My to nedokážeme deset generací za rok, za pámu, ale i tak to můžeme být ofert. Takže nakonec to může být, pokud to geneticky vylepšované lidstvo dojde k závěru, že to vylepšení je prostě ve prostě vše, protože co si budeme povídat, na jedné straně si můžete říct dobře, tak ať jsme vylepšení my, ať jsou vylepšení naše děti, budeme se mít ale ona společnost může dojít k závěru, že když budou všichni vylepšení, tak ta společnost bude výkonnější, převálcuje Přervál, kdyby se často rozhodl, že bude takhle vylepšený, tak převálcujeme Němce, Francuzi, Číjany, Američané, všechno Japonce, že jo? Tak jsme číslo jedna ve světě. Takže se může stát, že to geneticky, tak geneticky vylepšená populace prakticky převládne a jenom někde v nějakých dhetech nebo v nějakých refugích budou přežívat ty kudáci, na kterých se nedostalo nebo který se z toho stáhli, protože se toho boje. Takže to máme druhé scéna. Takže dovolím se to schrnout. Genový vylepšení dneska je prakticky možný, byť není úplně bezpečné. Ale v době bezpečný bude. Bude po něj poptávka, to doufám, že jsem vás přesvědčil, a vytvoří se nabídka. Jakmile bude poptávka, vytvoří se nabídka. To bylo i u dětí ze schumavky. Takže genovýmu vylepšení nebude možný zabránit, a stane se všední reálitou. Takže jak to s tím lidstvem může dopadnout? doufám, že to tak nedopadne. Jestli znáte film Gataka, tak si to umíte představit. To je film natočený v roce 1997 a zobrazuje společnost, kde jsou si všichni rovní, ale někteří jsou si jaksi rovnější. A je to společnost, kde už značná část je geneticky vylepšená. Takže to se může lehko stát. A dovolím si citovat Demise Vojtliho, který říká, doufej to nejlepší, počítej s nejhorším a připrav se, že stejně budeš překvapen. A co by nás překvapit nemělo, je, že před třema týdnama byla publikovaná práce, takzvaný hači moji výsmený. ači je 8 a moji je písmeno. To je DNA, která má osmi písmeny genetický kód, má čtyři klasické báze a a má čtyři syntetické báze. Takže za domácí úkol cestou domů si zkuste představit, jak by vypadalo geneticky vylepšení množství, kde bychom nebyli omezeni jenom čtyřpísmeným genetickým kódem. Děkuji vám za pozornost.